Välkommen tillbaka till vår berg. Mm, tack så mycket! Det känns skönt att vara tillbaka. Mm, det tycker jag också. För du är ju hemma från England nu. Ja, och nu spelar vi inte in via Skype längre. Ja, det känns som att det känns bättre att spela En via Skype. Även om det har funkat med Skype tycker jag. Ja, men allting är väl enklare när... Så är det. Mhm. Mm hur, hur mår du? Jag mår bra. Jo men jag mår bra. Jag, jag säger det så ofta nu på tiden. Vi pratade om lyckan förra gången. Ja. Uh? Och jag vet inte jag sa då. Men jag har typ inte gråtit på över ett halvår. What? Alltså åt någonting som jag har varit ledsen av. Alltså åt film har jag gråtit. Uh. Och böcker kanske. Men inte över ditt eget liv? Nej eller? det är typ. Första gången det har hänt sedan jag var nio år. Liksom. Oj. Det är helt sjukt. Vad är det som har hänt? Jag har kanske inte någon kontakt med känsloliv längre. Nej, <går> jag vet inte. Men det är skönt. Så, så mår du bra. Ja, jag kanske mår helt, bra. Helt mm. enkelt. Ja. Känns kan det man... surrealistiskt? Det känns surrealistiskt. Mm. Mm. Det förstår jag. Mm. Men bra. Mm. Hur är det med dig då? Jo, men det är ganska bra. Mm. Fast jag... Jag har nog inte gråtit sen när jag kom tillbaka till Stockholm. Men jag har haft gråten i halsen mm. många gånger. För av, äh, inte så mycket på grund av mitt eget liv. Mer så här all misär jag möter dagligen. När jag typ går till tunnelbanan och sätter mig på tunnelbanan. Ja. Äh, jag har levt en lite mer skyddad tillvara mm. på sätt och vis. Äh, plus att jag har lite svårt att palla alla människor som bor i den här stan. Mm. Eller, ja. Men det är så trångt överallt mm. Det är så mycket människor överallt mm, Det är det ju så kom Som jag inte alltså, I England mötte jag ju också Misär men då var de som talade Om misären mina vänner Och vi mm. bodde tillsammans Och nu möter den mig liksom dagligen det bara rulla förbi liksom. Jag kan inte göra någonting om åt den på ett annat sätt Ja, typ så mm. När vi är hjärtat fullt så var det ju någon sorts längtan över att prata om saker som en normalt inte pratar om, mm. tänker jag. Mm. Men jag vet saker att... det pratas för lite om, det ah, står det väl väldigt... ah, på vår det det hemsida. När vi lärde känna varandra, då tycker jag, och det sa vi nog i något av första avsnitten, att eh, vi just kunde prata om sådana saker och att det var väldigt befriande för mig att prata om det. Och framförallt kanske om ensamhet. Det var en sån sak som jag skämdes oerhört mycket över. Att jag kände mig ensam och var ensam. Och hade varit ensam. Mm. Eh, och så ha, och hade vi ju ett eh, mm. Ja. Som för mig var väldigt befriande. Och sen det jag verkligen. Eh, kanske inte skämts lika mycket. Det händer ju fortfarande att jag tycker det är jobbigt att vara hemma kväll Men det är inte lika jobbigt som det var innan. Eh. Nej, det håller jag med om. Jag kan prata om det på ett annat sätt nu. Ah. När jag ändå har ute ut det. <laughs> ja men Precis. Det blir som en annan sak, och det är det lite vi tänker ta upp i det här avsnittet. Skammen över saker och hur den här skammen kan vara förlamande. Jag skämdes så oerhört mycket över att jag hade varit ensam, över att jag var ensam. Mm. Men det finns ju oerhört mycket fler saker jag skäms över, och jag tror att skam i mitt liv tar en stor plats och hindrar mig att göra saker. Och för andra också, verkligen, det tror jag mm. kanske inte alla, jag hoppas det inte är så för alla men för många och jag vet inte vad det beror på, det beror ju på att det finns normer förmodligen i vårt samhälle liksom, att, och att en inte alltid lever upp till de normerna, och det är ju skamligt är det, också... är det det som är skamligt? ja, men lite tror jag det tror jag jag tänker att skam är en väldigt fysisk upplevelse mm. det? att, att är det är skammen är den fysiska <snas> känslan av att eh, bryta mot normen. Mm. Hur känns det i kroppen när du känner skam? Skulle du säga det är svårt att beskriva men om du Det är försöker... jättesvårt att beskriva. Jag skulle säga jag vet ju inte om det här är någonting alla känner om det jag men jag känner eh, det knyter liksom, jag känner att jag blir som liksom ett rus typ. Mm. Alltså från typ hjärtat ner till typ chocktermen det är bara så här Drar ihop sig. Mm. Ja, jag håller med. Jag, jag hittat ord. Det ord ja. Och det är väl min känsla av skam på något sätt. Eller den fysiska upplevelsen. Att det går från huvudet. Liksom, ner över hela kroppen. Ja. Och magen så går det som en våg. Nästan ja, bara, ja. Som är liksom, vattnar ur liksom När ja, ja. ja, man ska säga. När det kramar ur den. Verkligen. Eh. Och den här känslan av att bara vilja försvinna. Ja. Upphöra att existera. Ja. Men det är en av de känslor som är mest påtagligt fysiskt tycker jag. Kanske tillsammans med det för förälskelse eller ilska. Men det är väldigt fysiskt. Mm. Jag tycker att den kan vara den känslan, en är beslättad med den känslan jag får. Om jag kommer på att jag har glömt någonting till exempel. Mm. Om jag sitter på bussen och kommer på att så här, jag glömde... Som när jag var liten typ så kom på att jag hade glömt att packa i gympakläderna. Typ. Uh. Den, den känslan tycker jag uh, är ganska okay. nämligen beslättad med skam. Såhär, uh. Att det är så är någonting som jag sköljer det av mig och liksom kramar ihop mig. en lite panik. Uh, uh. Uh, kanske inte. Uh, men, ja, kanske men jag håller verkligen med om att det är en väldigt såhär, fysisk känsla. Och att vi pratade lite om det inom hur den här skammen ofta är värre en det en skäms över. Mm, ja men så är det Alltså att till exempel skammen över att vara ensam. Eller att ha varit ensam. Är värre än liksom, den faktiska ensamheten. Ja men så är det verkligen. E och ja, När den väl outar det. Då är ju inte ensamheten lika jobbig heller. Alltså det blir ju. Då släpper Precis. ju allt. liksom. Ja. Och det blir lättare att handskas med själva grundproblemet också. Det tror jag vi pratade om när vi hade vårt podcastavsnitt om ensamhet. Att så här när jag väl erkänner att jag är ensam. Då kan jag göra något åt själva ensamheten. Ja. Alltså, det, blir ju någon, ja, det kanske vi kommer in på lite senare. Men... Ja men. Det blir ju som en ond cirkel mm. tänker jag. Eller det är som att skammen. Alltså ibland tänker jag. Vill jag tänka på skammen som något externt. Som drabbar mig. Ja. Som näst, ja men nästan som en ond kraft. För mm. att. Alltså utan. Nu menar jag inte att det är en ond kraft. Men liksom. Att ha den metaforen för att. Det blir ju den är så dubbelt förlamande. Att mm. jag, jag upplever något jobbigt. Och så ska jag skämmas över det. Vilket är jobbigare än den jobbiga upplevelsen. Mm. Och den ska också hindra mig från att. A. Prata om mm. vad jag har varit med om. Mm. Eller vad jag har gjort. Och B. Liksom göra någonting åt det jag mm. har gjort och mm. var jag med mm. Ja men verkligen. Det är förlamande. Men jag. När vi lite innan här så fick jag också så här. Tänka att det finns positiv skam. Eller att skam inte alltid är en negativ känsla att säga så här: Men vi ska utrota all skam, eller vi ska ta bort all skam. Att det kanske inte alltid. Att det finns gånger då skam faktiskt fyller en funktion. Mm -hmm. eh, att när den gör något fel, mm. beter sig illa mot någon, att då faktiskt skämmas över det. Det tänker jag är viktigt. Eh, det finns ett uttryck som är så här, att du har ingen skam i kroppen. Mm. Och det är ju nog jag ska säga negativt. Det är inte såhär oh, du har ingen skam i kroppen, bra. Utan det är en att du borde känna skam över mm. saker du gör. Du mm. borde, för att bli en bättre människa, tänker jag. Jag håller eh. inte riktigt med Nej. om det här. Jag tänker, det finns ju en klass, ganska klassisk mm. uppdelning mm. mellan skam och skuld. Mm. Och jag tänker att skam skam är någonting som, jag, jag tänker att skam inte är konstruktivt. Mm. Det förlamar mig jag jag skäms över jag tar inte tag i det och gör någonting åt det, däremot om jag känner skuld mm. mm. om jag inser så här att nu har jag gjort fel då men jag förstår att det är en förlamande känsla för det som vi sa innan också med den här fysiska känslan den är ju som liksom förlamande mm. men också kanske att jag kan tänka mig att det är någon sorts rening liksom. mm -hmm. att så här, nu känner jag verkligen skam över det här och att att den känslan får mig att inte vilja göra det igen. För jag vet hur det känns när jag gör det. Eh, på något sätt att verkligen inse vad en har gjort fel. Mm. Det, men det kanske är skuld. Men då det... tänker jag att det, blir, ja. att det är svårt att dra en distinktion. Ja. Men jag känner att jo. då blir det mer som en slags straff. För jag, ja. jag upplever att skamlig närmare mm. ångest. Mm. Och, och eftersom jag inte vill uppleva skam igen. Så gör jag inte det som gjorde mm. att jag eh, kände skam. Mm. Däremot skuld tänker jag mer intellektuellt. Mm. Att jag säger nej, nu insåg jag att jag är mm. fel, bättre än mig. Mm. Jag tänker att det, jag ser skillnaden hos mig själv okay. äh, där när jag tänker tillbaka på episoder mm. som har fått mig att känna skuld respektive skam. Mm. Att när, jag känner på, när jag tänker på äh, skam, episoder i mitt liv som fick mig att känna skam. Mm. Om jag tänker på dem nu mm. så sköljer ju skammen av mig igen och igen och igen. Alltså det är väldigt svårt att göra sig fri ifrån. Medan situationen då jag vet att jag gjorde fel. Mm. Jag, har, jag har en, en väldigt tydlig episod Som jag ibland återkommer till i tanken. Där jag var, gjorde fel gentemot en annan människa. Som blev jättearg på mig. Och skällde ut mig offentligt. Som skrek åt mig. Och redan när den här personen började skälla ut mig. Så visste jag det här gör den här personen för att jag har gjort fel. Jag vet att jag har gjort fel. Jag kan inte ursäkta det. Och då. Det var jätte jättejobbigt, Men jag bad om ursäkt. Och jag bidde min tid. Eller den här personen bidrade sin tid. Och nu när jag tänker tillbaka. Nu är vi vänner. Och när jag tänker tillbaka på det här. Så känns det inte jobbigt på något sätt. Mm. Det känns jobbigt att jag var ett as. Men, men, men jag har gjort det. Mm. Säger man det. Gottgjort det. Mm. Mm. Medan ja. de här skamgrejerna de går inte att komma åt. Ja. Jag förstår vad du menar och det är kanske är lite definitioner. Men jag kan bli eller jag tänker jag har ju en frikyrkeuppväxt där skuld och skam man ofta säger det om frikyrkan i alla fall, och kanske är jag också upplevt att skuld och skam liksom att man har känt mycket sånt i kyrkan och mm. att det har varit dåligt. Mm. Och jag förstår ju hur Folk som säger det menar för att jag tror ofta jag kände skuld och skam över fel saker. Mm, men mm. att ta bort skulden eller skammen eller vad mm. nu ska kalla det. Det tror jag också är dumt. För jag tror att människor måste känna skuld för saker. Men mm. de gör fel. Ja men det håller jag med om. Ja. Jag, jag tycker att det är bort med skammen ja. fram med skulden. Ah, okay. ah. För det kan jag, jag, tycker, jag kan tycka att folk känner för lite skuld Asch. i dagens samhälle. Jag tänker att jag men så här, i ett samhälle där vi är vår olika lyckas med. Och där vi så här, kan gå över lik för att manifestera vårt eget varumärke. Mm. Där funkar inte att människor känner skuld. Mm. Och det tycker jag att vi borde göra. Jag mm. tycker någon vi. slags konstruktiv. Att vara medvetna om att vi gör varandra illa. Aa. Det är jätteviktigt tror jag. Ja. Men, men vad, vad är det vi känner skam över? Som vi inte borde känna skam över? Ja, men... Det som vi pratar om är ensamhet, har vi sagt. Absolut. Men sånt som vi inte berättar för andra. Alltså, det är det, det som inte jag berättar för andra, det är det jag skäms över. Jag skäms över det jag inte berättar för andra. Jag vet inte. Vilket kommer först. Är, eller <laughs> men. men jag tänker generellt... Alltså, den klassiska grejen att Det är mycket kroppsliga grejer. Mm. Som jag skäms skämts för. Fortfarande skäms över så Jag menar typ minns mm. det är inget en alta liksom någon så här, det är ju pinsamt jag inte lika mycket nu kanske men jag minns verkligen skammen när jag ja. var ung och typ svett ja så här svettfläckar under <laughs> när man hade en grå t-shirt på jobbet det blir skitdåligt med en sån här ljusgrå. så bara, hade <laughs> jag typ inte... jag så hade jag väl, jag vet inte, oavsett om jag hade drönt på sig. Jag inte så svettat som jag gjorde på mm. Och så svettade jag Och ja, jag bara fixar. Ha axlarna, eller så här, armarna, längs ja. med sidorna hela. Så himla pinsam! Mm. Gud vad jag skämdes. Mm. Samma sak om en skulle lukta så Eller gånger en faktiskt luktar Kanske snarare. <laughs> Att vara tjock. Aa. Skäms jag över? All, ja, men den inte uppfyller De kroppsliga normer. Mm. Ja, men det är normerna där igen kanske. Mm. Att den inte är som alla andra. Mm. Det är ju väldigt skamfyllt på många sätt. Eller att den inte är som man tror att alla andra är. Ja, för det är ju ofta inbildning. Alla svettas ju. Eller alla som <skratt> när man grå och cyklar skitsnabbt mellan en till jobbet. <skratt> de är inte. På ju svettringar liksom. Ja. Så är det väl Ja och jättemånga människor har mäns Ja <laughs> framförallt <laughs> Men det är väl också att, att göra socialt märkligt Ja grejer. men ja. Eller nej. vad som anses vara ja. socialt märkligt. Och att märka att alla tittar på en. Mm. Ja jag tänkte säga. Jo men just med kroppens så tänker jag att att framförallt kvinnor så här, skäms över sin kropp eller skäms över sina sjukdomar och därför inte våga söka vård jag tänker att skammen ofta hindrar en från att ja, men det pratade vi också om innan att göra något åt problemet mm. och det är ju jätteallvarligt mm. alltså egentligen är det ju det jag menar att det tar sig fysiska uttryck ja. att skammen sätter gränser för vad vi kan göra ja. med vår kropp ja, jag menar det när jag har minst så kanske jag inte vill sova över hos någon. Mm. Eh, och så vidare. Mm. Framförallt när jag var liten. Mm, mm. Eh, men. Men jag är dålig magen. eller <laughs> har där saker uh, liksom. Uh. Uh. Ja. Jag kanske inte vill ha en grå tröja för att jag är så här. Jag Jag kanske ju. inte vill bad, men Jag uh. inte trivs i bad direkt. Det är väldigt synd. Sin... är ja. kropp. Det är synd att det begränsar ens kropp. liv. Skammen begränsar ens liv. Tänker jag mm. mm. det är väldigt tragiskt. Och det är väldigt allvarligt. Mm. Du pratade om att inte söka sjukvård. Mm. För att den skäms över. Mm. Jag vet inte. jag det känns som att jag läst om det här. Men jag kan inte referera. Men att, ja, att kvinnor ofta så får skamliga sjukdomar. Kanske underlider. Et cetera, et cetera, och liksom inte vill söka sjukvård för att de tycker det är skamfyllt. Mm. Det är ju jättedåligt. Mm. Folk... Jag kan tänka mig folk som är jocka också. Mm. Jag läste kroppspanik av Julia Scott Som handlar just om det också Att folk inte söker vård För de får bara höra att de ska banta Och så skäms de liksom över att de är tjocka och ja. eller så här, det, det är väl en dubbelverkan Att så här, vetskapen om att de inte kommer få adekvat vård Ja det också plus Det hör väl ihop ja. jag, alltså, jag sökte inte vård För mina så här, magproblem för jag var i ett sammanhang där det var väldigt många Med magproblem så Ja men, så här, hetsade kan att gå till läkaren. Ja, och så tror jag verkligen det kan vara. Ja. En annan sak som är vanlig är att offerkänslan. Uh. Uh. Jag pratar ju ibland om våldtäktsoffer, hur de skäms uh. Uh. över att de har gjort fel. Mycket uh. är helt snurrigt mm. Men jag tänker att också andra offer, liksom. människor som blir utsatta för olika typer av diskriminering. Uh. Jag skäms när folk har taffsat på mig. Uh. Du vill att vad kommer det ifrån? Men jag vet inte om det är förövaren som på något sätt, eller samhället, tänker sånt här. Jag vet, särskilt för kvinnor då, som vi tappade på. Ha en kort, ha, du, du kan inte ha kort tid, Du kan. Ja, du vet. Men hör det till brottens natur att de placerar skammen hos offret? Hur menar du? Nej, jag vet inte alls vad jag menar. Eller liksom säga, hör det till. Det måste ju vara någon som har forskat på det här. Ja, det borde ju vara. Flickan och skulden finns ju en bok av hon. Katarina Vänstern som inte ja. läst. som handlar just om skammen. Men vem, vem är det som placerade den hos brottsoffret? Jag vet inte. Är det samhället eller är det gärningsmannen? Ja, Nej, jag vet inte. Men vad kan vi göra åt alltså jag skulle önska att kärnan i det här samtalet vore konstruktiva medel mm. mot skammen. Starta en podcast. Ja. Nej. <laughs> Nej men att prata om det. Ja. Det är ju det alltså det som man inte pratar om som vi sa, mm. det är en skäms mm. Så fort en pratar om det så avdramatiseras det och Ja, men sluta skämmas. Mm. Så tror jag verkligen det. Mm, mm. det. tycker jag är så himla tydligt i mitt liv. Ja, absolut. Jag hade en lärare som ofta pratade om att så här, vi måste upp med skiten på bordet. Ja. Jag håller med och det handlar kanske inte om, nu sa jag starta en podcast, men det behöver ju inte handla om att säga det till alla tv, mm. liksom. Mm. Eh, mm. Utan man kanske är lite mindre sällskap till en vän. Mm. Det finns en sida som heter PostSecret på internet. Den älskar vi. Ja, den är jättebra tycker jag. För att då skickar folk, det är en amerikansk sida. Folk skickar in sina hemligheter på små vikor som de gör. Mm. Och så publicerar eh, PostSecret dem. Eh, och det är ju sådana saker som folk skäms över, tänker jag. Mm. Och det, lätt, det lättar ju skammen både för dem som skickar in. Och för de som läser. Mm. För att ja, jag är inte ensam. Den känslan är jätteviktig. Mm. Eller hur? För att bra muskar, men Jag är inte ensam om det här. Absolut. Jag tänker. Jag menar, precis som jag sa med det här. Jag gick till läkaren med min mager För att jag mm. helt plötsligt umgicks med andra. Som hade mm. problem. Ja precis. Och vi, vi pratade ju om det här med att hindras. Fysiskt. Menar, vi, vi pratade innan om det här med så här. Människor som inte kan bajsa. Om är uh. inte är ensamma uh. hemma. Skitjobbigt. Ja men gud. Uh, men, och, och, uh. och då tänker jag att en sak kan vara. att, men, På samma sätt som vi behöver prata. Om skamfulla grejer. Att vi behöver så här utmana oss. Eller så här, om, mm. jag, om jag bajsar. Så att det hörs. Typ, mm. när, när jag har kompisar hemma. Då tänker jag att det kanske gör. Att mina kompisar vågar bajsa ja, hemma. Ja precis. Ja, att tvinga sig själv att inte tvinga sig själv kanske men att utmana sig själv att rucka på sina egna gränser för att det gör andra en tjänst ja, och en själv ja, ja. Ja. för ibland känner jag att det finns en kollektiv överenskommelse, jag grejer jag skäms över ja. eh, som jag vet att andra känner till ja. men som ingen annan pratar om heller mm. och det är som att det finns en kollektiv överenskommelse om att Ja, men som att jag inte skulle vilja att andra pratade mm. om det. Fast det skulle vara ganska befriande. Mm. Om någon sa. Ja, men typ, ja, men jag såg att du var väldigt ensam under marknaden. Mm. Men, men genom att vara tyst kring någonting. Vilket jag tror kan vara välvilja. Ja men det tror jag. Så, så liksom. Bibehålls det här stigmat. Ja men verkligen. Och det blir ju som att de personerna signalerar att det är något skamfyllt också. Mm. Ja, även om det sker i den, den välvilja Typ som det här: man inte kan säga att andra människor är tjocka. Ja. Eller typ om jag säger att jag är tjock och folk ska typ säga: Nej, det är du ja. inte. Ja. <laughs> det är bara lite kraftig. <laughs> Urskulda. Ur, ur typ. Men jag tror, jag tror mycket på att så här, skapa utrymmen. Även som postcykel är ett bra exempel där exempel. Eller nära vänskaper. små grupper att faktiskt öppna upp för att andra människor ska få berätta om sina mm. Det är de skäms över. Inte mm. frågat om vad skäms över. Men är ändå så här i en ja, samtalsgrupp ja. tänker jag är en jättebra grej. Ja. Där det finns utrymme för att auta saker. Vi ja. behöver ju känna oss trygga med andra människor för att våga göra Jo, det, det behöver vi verkligen göra. Eller vara anonyma. Är ja, så här: bikten pratar vi lite om. Äh, i ja, men Framförallt katolska kyrkan. Även är andra kanske. Jag har inte kopplat det. Det har väl smygit sig in ja. i i mm. Men jag vet inte hur det är ändå, religion inte. och så. Nej, jag är Men då kan personen gå till ja, en präst eller vad det är och biktfader kyrka. Mm. Ja, det kan man. Och berätta om sina. men då är det framförallt kanske saker man eller, ja, som är fel. Men jag tänker att det också mm. kan handla om saker en skenelse liksom. Mm. Att få bara berättade för många, alltså det är såhär terapeut är ju, ja, kommer jag en på det, såhär, det en, ja, men en bra så, jag vet inte vad personen som lyssnar på byggt ja. kallas, men en bra sån person tänker jag ska kunna skilja på så det här är något du inte ja. behöver skämmas över ja. släpp det, ja. eller här: ja, här gjorde du fel ja. ja, sant jag tänker också att det, jag vet inte om det bara är på film mm. men en sån här byggtbås mm man går in och sätter sig mm, mm. och drar för en gardin. Och så behöver man inte se när man bytte ja. ja. måste det. vara lite ögonen. Ja, men Det är väl, det är väl liksom, det här grejen att ligga i en också. Det är väl en liksom, psykoanalys-grej. Men ja. Ja, att en ska plötsligt alltså, berätta om sina känslor som en skämst över. Ja, men jag tänker ja. att det är, är det inte samma med att sova över någon. Och när, mm. när den här lampan <laughs> kanske vi prata om saker som ni inte kan prata om i dagsljus. Ja, men så tror jag. Ja det är sant, det är så sant. Alltså många av med mest befriade, befriande ja. moments har ju skett i den ja. kontexten. Ja men också kanske när en skriver brev, alltså såhär ja. man, man behöver inte utlämna sig själv helt. utan ja, precis. lite precis. Lagom liksom. Precis. På, på ens egna villkor. Ja. Och för att det sen ska bli lättare. Ja. För det är ju jobbigt att bli och det är kanske därför folk inte tar upp skampel för att bli exponerad. När den inte är redo för det. Mm, mm. Så om någon kanske skulle tagit upp min ensamhet. Kanske jag skulle tycka det var mer jobbigt. Alltså det att veta. Jag tycker att mm. kanske folk kanske borde ha gjort det. Men ändå att det hade det... kunnat bli mer jobbigt. Och du mm. är ju så ensam Ylva. Alltså, mm. Då hade det kanske blivit extremt jobbigt för mig. För, för jag... att välja sina tillfällen ja, tänker jag. Kanske som en är ensam med den personen. Men inte i en grupp. Ja precis. precis. Ja jag vet. Men en sak tycker jag också är Att, att tänka på att. Att inte, vi pratar pratat om fasader innan. Mm. Det tycker jag också att att inte upprätthålla fasaden jämnt. Mm. Utan gå med öppen hjulf eller prutta offentligt. Liksom, <laughs> så att så här, vi sänker så här, onödiga saker folk känner skam över. Ja. Att ha grejer mellan tänderna. Mm. det faktiskt är Sluta inte... Sluta stigmatisera ja. sådana grejer. Alltså vi har ju kroppar allihopa. Eller hur? Vi, vi har gaser i magen. Alltså, så här... Jag menar var fri med sådana ja, grejer. Ja, tycker jag faktiskt. <laughs> Och så här, jag älskar... Det är en sak som händer om man är ute och reser med folk. Min upplevelse är att mm. folk blir väldigt frikostiga med sina toalettvanor. Ja. Och att det är väldigt befriande. Ja. Att då så här, ett problem mindre. Okej att jag har diarré, men jag behöver i alla fall inte skämmas över det. Ja, ja. Men precis, var inte så himla prydliga. Eller, mm. ja... Vi pratar också så här, att den kan ta udden av andras pinsamheter genom att antingen typ göra likadan ja. så här, någon spiller ja. vid en middag så ja. kan jag själv också spela. Ja. Och också så här, berätta om en episod om ja. han själv gjorde likadant. Men, men, skratta inte. Personen själv kan ju skratta. Ja. Det tar ju udden av det. Ja. Om jag skulle spilla eller prutta, eller då kan jag kommentera det med lite skönt, kanske. Mm. Inte vet jag om jag skulle kunna mm. göra det, kanske inte. Men att andra skrattar det är ju vidrigt faktiskt. Det får, det får folk inte göra, tycker jag. Nej, alltså jag tänker ibland att så här, jag skrattar med personen ja. som, som gör något pinsamt. Men när jag själv gör något pinsamt så tycker jag inte att det känns bra mm. att skratta skrattar. Ja, precis. Inte ignorera det, men inte skratta heller, jag vet inte. Men kanske, ja, som du sa, berätta något. Själv, göra det själv, eller någonting. Mm. Men det är ju svårt, jag vet inte. Har, har ni fler tips på hur... Hur den kan mm. ta udden av andras skam och också hantera sin egen skam. Mm. Så ni jättegärna dela med er av det i kommentarsfältet. Mm. Och om det är något ni skäms över som ni vill berätta så gör det. Skriven. Det kan inte alla som lyssnar på det här skriva en anonym <laughs> eh, en anonym kommentar? <laughs> eh, vi ska inte spåra era IP-nummer. Och berätta något ni skäms över. Det skulle vara jätteroligt. Men har vi ens berättat något vi skäms över nu? Ska vi inte berätta någonting? Någon episod för att befria. Nå och. något som har blivit väldigt uppenbart för mig under mm. det här programmet. Är ju att jag har en hel så hög med saker som jag är skäms över. Mm. Som jag inte ens pratar om med dig. Nej men gud det finns saker jag, jag inte berättar eller. Jag tycker att jag under den här mm. podcastserien har byggt upp en bild av mig själv. Som någon som är väldigt frikostig mm. med mina tillkortakommanden. Och. Jag vet inte om jag är beredd på att dela med mig. Men jag har vi ja, funderat på någon här liten grej. Som inte känns för himla jobbig. Men som ändå jag skämts över. Men vi kan väl säga så här. Om, om ni kära lyssnare börjar skriva skamfyllda grejer i kommentarsfältet. Så lovar jag att också skriva en grej anonymt. Bland alla de här anonyma bekännelserna. Ja. Bra. Jag hoppas att folk kommer göra det här. Nu. <laughs> och... och den som skriver anonymt bör skriva också en påhittad e-mailadress. Det har ja. ju hänt att folk har kommenterat anonymt hos oss. Men uppgett en riktig e-mailadress. <laughs> och då ser vi det. Ja. Ett litet tips. Ser det som ett befrielse mm. Att sitta att befria sig från onödiga känslor. Jag läste Karin konstgrepp Hon en blogg. Hon skrev vad hon har valt bort. Mm. För att göra mer tid för annat hon tycker om. Mm. Och då var det så här, duscha varje dag, det är roligt mm. Men också skam ja. Och att välja bort skam Det gör, gör en den väldigt fri. fri Ja det gör en fri Och det är ju, det är ju jättesvårt för att det är inte en själv som rör över det Men Men den kan börja rensa bland sin en skam Ja jag, så här. Bara Och börja där det lättast Ja precis Det var allt vi hade en att säga skam Ja det var det Vi hörs och ses Hej då Hej då Such <music> O